E, ze egin behar ditu edo zein zelan egiten du ertzaintzak e, endaiako base hortan? Bueno, lehenik e, argitu behar duguna zera da. Endaiako egoitza, frantsese eta espainiar polizien eta aduanen arteko kooperazio zentru bat dela. Hau da, bai alde bateko eta bai beste aleko poliziak eta aduanak gela berdinean daudela. 2000 eta mar garren urteaz gero polizia espainolari ertzaintza gehitu zaio. Ertzeintzak bertan dituen egin beharrak, haue dira, mugas batazbesteko kriminalitatea zaintzeko behar diren informazio eta datu jasotzea eta zabaltzea. Mm, legez, kanpo animalien eta merkantzien garraioa mugaren alde batetik beste da dijoaztenean Eta terrorismoa bazterturik seguritate eta ordena, ordena publikoaren gain edozin egin behar. Uhum. Kontutan izan behar da dugu mota untako zentruak e, Europako barne muga guztietan daudela guztira berrogei ta laudira uhum. Europa osoan? Europa osoan, bai A, e, Zin bat ertzain e, zaudete lanean gaur egune endaiako zentro hortan? Bai, bi agintari eta ainarrizko amaika agentegara guztira Egunean e, hogeita e, alagorduz eta urtean irureun eta irure Boste gunez. Beraz, urte guztian, zadeute hori lanean. Urte guztian, bai, urte e, guztian. Nolako da, Iñaki, frantzez poliziekin duzuen harremanak gaur egun? Bai, frantzez agentekiko harremanak beroak eta oso guztiz profesionala dira. Mugaz bataz besteko koordinazio polizia poliziala onan izan dadin, bai batzuk eta bai bestek azkar eraginkor eta zintxo jokatzen dute. Noiz bait, autobatek poliziei izkin egiteko asmoz, muga gainditzen badu, zigor gabetasunaren bilia bere alako erantzuna izango du. Hau da, atzetik zen poliziek ccp jakinaren gain jarriko dute eta bertan bi estatuetako kidek beren lagunak lanean jarriko dituzte. Mementu berean, auto hori aurkitua izan dadin. Mm -hmm. Beraz, CCP hori da, beraz, eh, koordinazio buleg hori endaian dagona polizia ezberdin arteko buleg hori. Bai, hori da. E, Zein dira muga inguruan e, maiz edo gehien izaten diren delituak? Zeratako delituak dira? Bai, batez ere ebasketak e, eta lapurketak. E, baita osasunaren aurkako delituak, droga trafikoak eta hauen gainetik trafiko segurtasunaren aurkako delituak. Miraz, trafiko segurtasuna hori da gehien bai, bat. Bai, bai, bai. E, mugaz, e, bestaldeko izunak ordaindu beharko dira, noiztik nola dago hori izunen kontu hori trafikoko bai. izunak? Europar batasunaren agindu bat jarraituz, trafiko zuzendaritza nagusia dgt segurtasun arloko datuak mugaren besta aldeko polizien jartzen ditu. Honek esan nahi du, ba, hemendik aurrera, alde bateko informazioa beste aldera iditziko dela. Baina, mementuz, sortzi arau, austerengaitik bakarrik. Abiadura handiko izunak, segurtasun uala ez erabiltzea, Zirkulazio argiak semaforoak izte respetatzea, odoleko alkohol maila ganditzea, edota drogen eraginpean gidatzea, autogus erraila erabiltzea, eta telefono mugikorraren mugiko erabilaren gaitik. Beraz, hauek delitu, hauengatik gatik, jartzen da protokolo hori. Hori da. Baina, sortzea dagoa uste hauei, e, beste batzuk ahalko zeizkia gaitu, e, bi herri sinaturiko itunen bidez. Labortuz, herritarak ulertu behar dunea, zera da. Gida beste herri ere errespetatu behar diela. Mm -hmm. Beraz, dira. Zoriet dira, izaten diren e, arazo ondinak eta zuen arteko e, laguntza zertara mugatzen den, eh? sortzi oh, puntu horietara. Oh, ja, Etxibilitzen arloa ere aipatu nahi dut, eh, irregulartasun administrazioak izaten dira, adibidez e, Gipuzkoarako Hendaian Foru Aldundiari berri eman gabe erosiztutzen etxeak. Dai. Olako delitu fiskalak, etxe bizitzako delituak, beste ikertzen ditu ertzaintzak? Ez, antzeko ikerketak gure egin beharren kanpo dira, eh. Uh. Hori bi aldetako, herri aldeen, laulundiek, eh, kuiteatu behar dute. beraz, diputazioak Be. ikusko kasuan eta hemen litzateke, beste tresor publiko, beste irakunde batek behar koloke hori martxak. hori da ertzainek eh, bad dute beraien egoitza utzi eta kalean lan egiteko aukerarik hemen eh, iparbaldena bisen daian edo bauto aukerarik es ez, ez e, ezin dugu hori egin. Frantzia da, eta Espainia arteko mugaz batazbesteko besteko kooperazio akordioak polizia eta aduanaren aduanen arloan 2003 hirugarreneko bluoakuitunak, bliskoitunak eta Schengen hitzarmenak esaten dute Espainiak polizia nazionala eta Eh, Guardia Zibil bakarrik aldu dela bidali. Mm. Eh, gaur egun horla da. Mm. Be eh, bakarrikan buegorta hortik eginmer zuen lan eta ezin duzuen de kanpora. Delitua jarraitzera ez ezin Or... e. Dro eta tabakoren gain eh, Frantziak eta Espainiak lege berna dituzte Lege ez dituzte, Be. zein da erzaen egin beharra bi arlo horietan, tabakoa eta drogain kontsumo mm. adibidez. Legez kanpoko trafikoen atzetik gabitza beti. Droga trafiko susmorik edota berririk izanez gero frantsesei dugun informazio guztia emango diegu. Beraien herrialdean e, landu ahal izan dezaten. Tabako trafikoarekin gauza bera egiten dugu. Kontrabandu edo delitu fiskala bezala bai poliziak bai aduanazainak e, bere egin beharra bete dezan. Edarki